اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وتقا وصلاحا يا ارحم الراحمين نستأنف درسنا واليوم نحن في صفحه والخمسين قال الترمذي حديث حسن وعن حذيفة رضي الله عنه نبدأ في حديث حذيفة بسم الله الرحمن الرحيم عن حذيفة رضي الله عنه ارضاه قال كل عباده لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الاول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه ابو داود لو ان شاء الله تعالى درساتنا itakuwa nindefu kidogo nataka tusome hii fakra yote tuimalize kwa sababu maneno yanaungana kila nikitazama wakati naandaa darsa, tukiyakata itakuwa mambo hayawezi kukaa vizuri kwa hiyo tutasoma mpaka swafha ya msini na nane. ili kukamilisha kisa kizima na kama itakuwa hakikueleweka inshallah tutakirejea tena katika darsa inayofuata bi idhnillah Uh, tunaanza na athari ya Hudhaifa radhiyallahu anhu wa arda katika ukurasa wa na nne wa kitabu lakini anwani bado ni hiyo moja babu tahdhir min albida'i mlango huu wa kutahadharisha kuhusu bidaa darasa lililopita tulisoma hadithi ya Irbal ibn Sariyah mpaka mwisho kwa hiyo leo tunachukua E, riwaya nyingine ambayo ni athari ya Hudhaifa ibn al wa an Hudhaifa radhiyallahu anhu قال na kwa sababu ya wingi wa maneno tutataka kuyapitia nitakwenda moja kwa moja ninasoma matni na kupa na kuitolea maelezo kutoka kwa Hudhaifa amepokea Hudhaifa ibn al au imepokelewa kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu arda Hudhaifa huyu ni sahaba Sahaba huyu ana jambo la kipekee linamtofautisha na maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم au tunaweza tukasema anamiza ana jambo linampambanua linaloonyesha manzila na daraja yake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo lenyewe ni kwamba mtume alimpa siri Allah akamwambia hii siri itunze hi usiiitoe siri aliyopewa hudhaifa, alipewa majina ya wanafiki wote waliokuepo Madina fulani fulani fulani mtume kamtajia wa hiyo anaitwa sahibu sirri rasulillah mwekaji wa siri ya mtume sallallahu alayhi wasallam imenukuliwa e kutoka kwake kwamba qala amepata kusema kullu ibadatin la yata'abbadaha ashabu muhammadin kullu ibadatin kila ibada ambayo la yatabaduha ashabu muhammadin hawaifanyi masahaba wa mtume muhammad ibada yoyote ambayo hawaifanyi masahaba wa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam fala ta'buduha ninyi sasa nanyi msifanye kuwa ni ibada hapa anaongea na nani hudhaifa ni sahaba anaongea na watu katika tabiin anawaambia nyinyi ibada yoyote ambayo maswahaba wa mtume hawaifanyi msifanye kwa maana mtakuwa mmezua. tuko pamoja kwa hiyo hii ni kaida ni kanuni muhimu ni msingi ni kaida shar'ia عظيمه ni kanuni muhimu ya kisheria kwa nini? Kwa sababu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walinuku ibada za Mtume. Si ndiyo? Na ndio wamenukuu hii dini. Sisi dini tumeipokea wamenuku maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa hudhaifa anatufundisha kwamba ibada ni tawqifiyyah. Pale aliposimama Mtume na situsimame hapo. Kile walichofanya masahaba na sisi tufanye hicho hicho kilichopokelewa kwa mtume na maswahaba hiyo ndiyo dini lakini pia katika ibara hii tuna kitu kingine cha pili tunajifunza kanuni namba mbili. kwamba maswahaba hawawezi kufanya bida katika dini kwa hiyo kila walichokifanya ni katika dini na ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alitufundisha kwamba aleikum bi sunnati wa sunna tulkhulafaa'ir raashidiina almahdiina min alituhimiza tuzishike sunna zake na mwenendo wa masahaba kwa sababu alijua hawawezi kuzua katika dini Allah amewahifadhi amewakinga na mambo ya bidaa, matamanio kuzua kutofautiana kwa maana hiyo ndiyo maana mtume akauhusia umma uwafuate masahaba wake kullu ibadatin kila ibada ambayo la yata'abbaduha ashabu muhammadin hawaifanyi masahaba wa mtume muhammad fala ta'abbaduha na nyinyi nanyi msifate msifanye fa inal awwala kwani hakika wale wa mwanzo la yad'a lil akhiri maqala hawakuwaachia chochote cha kusema waliokuja baada yao tafsiri yake nini dini ili kamilika wa mwanzo hapa anakuzudia mtume na maswahaba hakika wale wa mwanzo mtume swalla pamoja na maswahaba lam yada lil makalan. maqalan hawakuwaachia chochote wanaokuja mwisho cha kuongeza katika dini kwamba ni mapungufu haina mapungufu imekamilika tuko sawasawa. sawa naenda pamoja kisha akasema fattakullaaha ya ma'sharal ma qurra mcheni allah ya ma'sharal ma al qurra enyi kongamano la alqurra alqurani akina nani istilahi na msamiyati wa masahaba wa akisema alqurra wana wakusudia tulabu alilmi talabatu alilmi mtalibu ulilmi na wamewaita quraa kwa sababu hapa naomba mniskilize vizuri mfumo wa kutafuta elimu uliokuwa sahihi na waliutumia maswahaba na tabiun na tabiu tabiin zile karne bora mtu anapoamua kutafuta elimu kitu cha kwanza alikuwa anaanza kuhifadhi Qur'ani cha kwanza hiyo ndiyo kanuni. Sasa ndiyo wakawa waka wanaitwa al-Qurra, ay al-ladina yaqra'una al-Qur'an. Ya ma'ashara al-Qurra, ay ya ma'asharatu al-labil ilmi. Enyi mnao itafuta Qur'ani, mnao itafuta elimu. Anaifadhi kwanza Qur'ani, anaisoma Qur'ani, anaielewa. Kisha baada ya hapo ndio anaanza kujifunza elimu za kisheria kama ni fiqhhi katika dini kiasi kinachomwezekania Sawa Sisi wale wanafunzi wanaosoma kama yenyewe tunaoita tulabu al-ilmi na vikao vyenu vinaitwa halaqatul ilmi vikao vya elimu halaka ni kama mlivyokaa hivi kwa duara hiyo inaitwa halaka mnasoma wapi tunasoma katika halaka ya msjidi ya Bedi tulabu halakati wanafunzi wanaosoma mskitini kwa mfumo wa kukaa duara hivi halaka na elimu mabwana inayosomeshwa mskitini na baraka baraka na kama msomaji atakuwa ametia nia kweli ya kusoma apate elimu na kile anachokisoma akawa anakirejea anakifanyia muraja elimu inakuwa na baraka sawa kwa hiyo aliposema fattakullaaha ya maashara alqurra mcheni allah enyi kongamano la wasomi mnaosoma mkaitafuta elimu fakhudhu akasema wahudhu tariqa man kana qablakum shikeni njia ya wale waliokuwa kabla yenu sio wote anamaanisha khudhu tariqa man kana qablakum aitariqa sunna shikeni njia ya sunna waliokuwa kabla yenu akimaanisha mtume na maswahaba na huu ndiyo uelewa sahihi wa haya maneno kwa hiyo mcheni Allah enyi kongamano la wasomaji wahudhu tariqa mankana qablakum nashikeni njia ya mtume na maswahaba pameeleweka hapo tayyib rawahu abu daud wa qala ad اخبرنا الحكم ابن المبارك انما انا بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابي الحكم ابن المبارك على ما سمعه كما امبا انا أم لتueleza عمرو بن يحيى لتueleza عمرو بن يحيى يقسم Samia to abi. Nimemsikia babaangu mimi yuhadithu an abihi akisimlia kutoka kwa baba yake. Qala amesema kuna najlisu ala bab Abdullahi bin Mas'ud. Darasa ya leo ina mazingatio makubwa sana tutakwenda na faida kila kipengele tunachokipitia. Huyu Amru ibn Yahya anasema amemsikia baba yake ambaye ni Yahya akisimlia kwamba anamsimlia mwanae baba anamsimlia mwanae anamwambia kunna najlisu ala bab Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sisi tulikuwa tukiketi katika mlango wa Abdullahi ibn Mas'ud Abdullah ibn Masudi ni nani huyu sahaba kabla salatil ghadati tulikuwa tunaketi mlangoni kwake kabla ya salatul ghadati mnajua salatul ni ipi ghadati salatul fajri sio gada ghadati naam kabla ya salaya alfajri tuko mlangoni kwake Unajua kwa nini hapa au tunajifunza nini Anasema tunakuwa mlangoni kwake kabla ya swalate al-fajr fa akharaja, Anapotoka nani Abdullah bin Mas'udi mashaina ma'ahu ila al-masjid Tunatembea pamoja naye kuelekea msikitini Hapa kuna somo la kujifunza Somo gani tunajifunza wanaochuoni wanasema hii inaonyesha utaratibu wa thullabul ilmi namna ya wale walioikuwa wanatafuta elimu walivyokuwa na pupa ya kuitafuta elimu na kuipata na kupata faida kutoka kwa wanawazuoni wao hawakuwa wakisubiri msikitini walitumia fursa hata wakitembea na shekhe wao swalaatil fajri wanawahi pale mlangoni kwake wanasubiri akitoka wanasalimiana naye wakati wanatembea wanamuuliza ili ya kielimu Shekhe kadha kada tusimlie hili na hili haya masuala yamekaaje wanatembea pamoja naye kwenda msikitini Hilo la kwanza Kwa pupa yao hawakutosheka kukaa msikitini kupokea msikitini la wanajua huyu ni mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wanamfata, anatembea pamoja nao akielekea msikitini au hata akienda kwenye mahitaji yake mengine. Lakini tazama wanasimama anasema tulikuwa tunasubiri katika nyumba ya Abdullah ibn Mas'udi sio kwamba tunamgongea tunaingia nyumbani kwake. Wanasubiri akitoka wanautumia muda wanachukua elimu na maarifa kadiri wanavyoweza fa iza pindi anapotoka mashaina ma'ahu tunatembea pamoja naye ila almasjid kuelekea msikitini wako pamoja na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kisha asema, fajana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tukiwa pale siku moja akaja Abu Musa al huyu naye ni sahaba Abu Musa amekuja kwa sahaba mwenzie Abdullah ibn Masoodi. lakini unaweza ukajiuliza vipi naye anakuja katika time ambayo ni kabla ya swala ya alfajiri anakuja nyumbani kwa Abdullah bin Masudi. bila shaka kuna jambo zito limemleta tutakuja kuliona hapa mbele Faqala alipofika Abu Musa al-Ash'ari akasema aharaja kharaja Abu wa Abu Abdurrahman ba'du Jamani Abu Abdirrahmani, amekwisha toka ndani kwake ambado sawa Abu Abdurrahmani ni nani huyu Naam Abdullah ibn Mas'ud Na pia katika mambo utaona hapa masahaba walikuwa wanapenda sana kutumia kunia Abu fulan, Abu fulan, Abu fulan Akawauliza amekwishatoka Kulna, tukasema la bado hajatoka fajala sama'ana hata kharaja akaketi pamoja na sisi mpaka alipotoka abdullah bin masoud wanachoona wanasema hapa pia kuna funzo heshima iliyokuwepo baina ya wanawazuoni baina yao wao kwa wao Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba mkubwa. Kadhalika kabu Musa al-Ash'ari naye ni sahaba mkubwa. Na amekuja nyumbani kwake kuna jambo limemleta lakini kwa kwako amekuta kuna watu wameketi pale nje wanasubiri. Hakusema, "Hawa ni tabi'i na bado wadogo, wacha mimi ni mngongeni ingie." Akaketi pamoja nao akisubiri. Ameshatoka bado naye akajike akaketi pale anasubiri. na Abu Musa al-Ash'ari alikuwa ni mwanafuoni kama ambavyo Abdullah ibn Mas'ud naye ni mwanafuoni katika masahaba kwa hiyo shekhe kaenda nyumbani kwa shekhe kawakuta wanafunzi wanasubiri nje akasubiri pamoja nao inaonyesha heshima iliyokuwepo baina yao elimu iliwajenga ikawapa unyenyekevu ikawapa kuheshimiana akasubiri akasimama pamoja na hawa watu ambao ni wadogo lengo walikuwa wanasubiri kwa ajili ya kumuuliza Abdullah bin Mas'ud fajala sama'ana akakaa pamoja nasi hata kharaja mpaka akatokea Abdullah bin Mas'ud فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا عَلِپُطُوكَ سُوتُ تُكَسِمَ وَكَسِمَ وَسُوَالْقُوَ مَكَأَ نِجْيَ يَنْبَأَ كَادَابُ هُوَ نِ مَنَوَزُونِي نِ شَيْخ لَكِنِّي صَحَابَةُ وَمُطُومِ سَلَّلَ alaihi wa وَسَلَّمَ وَكَسِمَ Fakala lahu abu musa. Abu Musa al-Ash'ari akamwambia ndugu yake Nani Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, inni ra'aytu anifan fil masjid." Hakika mimi nimeona msikitini muda uliopita amran, nimeona jambo ankartuhu. Nimeliona ni munkar ni ovu sikupenda walam ara na wala sikuona walhamdulillah na muhimidi allah illa khairan isipokuwa khairi hapa unaweza ukachanganyikiwa nimeona jambo ovu lakini niloiona ni khairi alhamdulillah yaani vipi wanasema wanachuoni hapa kuna adabu ya maongezi jambo kwanza fikiria limemleta usiku hakusubiri tutakutana naye msikitini nitamuona nitamwambia aliamua kumfata. na hapa tutakuja kuona baadaye namna gani maswahaba walikuwa wanaona bid'a ni hatari sana katika dini hakuweza kusubiri Alimfata nyumbani lakini wakati anamsimlia, aka kumsimulia katika sura ya, kuru, ya kumrusha roho sawa na kumstua akaambia ya Aba Abdurrahman mimi nimeona msikitini jambo ankartuhu nimeiona kama ni munkar kine alhamdulillah si kuona ila khairi kwa maana usishtuke sana jambo lenyewe si zuri lakini sio jambo la kukustua ukawa ناخوفه كبوا سنه. ديو مفهومي yake. ولم ارى والحمد لله الا خيرا. هيا umeona nini? قال فما هو عبد الله بن مسعود يكمعولiza nani ابو موسى الاشعر فما هو؟ nilipi hilo ambalo فقالا akasema Abu Musa Al-Ash'ari in fasatarahu kama utaishi jambo hilo utaliona mpaka hapo tunaenda sawa Kala akasema Abu Musa Al-Ash'ari ra'aitu fil masjid anifan amran ra'aitu fil masjid nimeona msikitini qauman nimewaona watu hilaqan wamekaa duwara, hivi yani kuna vikundi vikundi hilaqan hapo kuna kikundi pale kuna kikundi hapa kuna kikundi julusan wamekaa hilaqan julusan wamekaa vikundi vikundi ينتظرون الصلاه wanasubiri swala mpaka hapo kuna shida hamna shida fi kulli halqatin rajulun katika kila kiduara kuna mtu wa fi aydihim hasa mikono ni mwao wameshika vijiwe يقول فيقول Yule mtu katika kila kikundi mmoja mmoja tuseme kiongozi fa anasema kuambia wenzie kabiru mi'a kabiru mi'a semeni allahu akbar allahu akbar allahu akbar mpaka mia. wanahesabu vile vijiwe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100. Fayukabbiruna 100. Naangpia Allahu Akbar Allahu Akbar mpaka zinafika 100. Fayakulu, zikitimia nasema halilu 100. At-tahlil ni kusema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Zinafika ngapi? 100 fayuhalliluna 100 wanafanya tahalili mpaka 100 Fayakulu, anasema tena sabbihu 100 fiyasabbihuna 100 subhanallah subhanallah subhanallah wanavijiiwe wanahesabu mpaka inafika 100 anaelekeza wanahesabu mpaka inafika 100 anaelekeza hivyo nani anamsimulia mwenzie abu musa al-ash'ari anamsimulia nani Abdullah bin Mas'ud alichokiona msikitini Tukirudi katika maongezi yake mwanzo anaambia nimeona jambo anqartuhu nimeliona ni munkar Sasa unazo kujiuliza kumsabih Allah ni munkar Kusema Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah ni munkar Nataka muwe makini muelewe ni kiasi gani maswahaba walisimama katika sunna ni kiasi gani waliachukua mafundisho ya wa Mtume na kuyafikisha na ni kiasi gani walikuwa ni wakali mtu anapoingiza jambo ambalo halimo sawa qala akasema nani Abdullah bin mas'udi baada ya kumskiliza famadha lahum. wewe ulipoona hiyo hali umewaambia nini qala akasema Abu Musa al-Ash'ari ma kultu lahum shay'an msi chochote Intidhara raika. nilikuwa nasubiri rai yako wa amrika na nilikuwa nasubiri maelekezo yako nifanye nini kwa maana nimekuja mapema kukueleza una habari kuna mambo yamezuka sawa Kala, akasema abdullahi bin mas'udi afala amartahum afala amartahum kwani hukuamrisha an yauddu sayi'atuhum ungewailekeza wakahesabu maovu yao sio mema Subhanallah ni wema ndio. Alhamdulillah ni wema. Allahu akbar ni wema. Badala ya kuhesabu ukasema nimefanya Subhanallah mia, Alhamdulillah mia, Allahu akbaru mia, Kwa hiyo leo nimefanya mema mia tatu. Badala ya kudhibiti idadi ya mema yako ingelikuwa ni vizuri zaidi ukadhibiti idadi ya maovu yako. Tuko pamoja wa lahum na ukawapa dhamana alla yadia min hasanatihim shay'un mbona ukuambia hivyo ya aba musa ulitakiwa uambie badala ya kukaa hesabu hasanati mema yenu badala yake mna hesabu. sayyi'at yale maovu alafu kuhusu mema mimi ninachukua dhamana halitopotea hata jema moja Meyelewa hii sentensia. Kana kwamba anasema hivi. Mlipaji ni mwadilifu. Hawezi kuwadhulumu. Kwa hiyo hamna, hamna sababu ya kuhesabu. Sawa. Kwani ni wakati gani mtu anatunza hesabu ili kwenye malipo isitokee ubishi, si Ulifanya sabini. la, nifanya fanya Ulifanya mia mbili nilifanya 300. Hiyo haitotokea mlipaji ni mwadilifu. Lakini ukiwa unahesabu maovu yakifika mengi si unashtuka? Unaacha. Haya mema usiwe na wasiwasi yamedhibitiwa hayapotei. Wapo kiraman katibin wanarekodi kila kitu. Kwa hiyo Abdullah bin Mas'ud anamwambia Abu Musa al-Ash'ari Ulitakiwa uambie badala ya kuhesabu mema wangefanya kazi ya kuhesabu maovu na haya mema ukawa, ukachukua dhamana kwamba hakitopotea chochote katika wema wao Tuko pamoja Thumma mada kisha akaondoka Abdullah bin Mas'ud wamadina maahu na tukaenda pamoja naye Hata Hatta ata ata halqa hatta ata mpaka akiendea halqa kikundi min tilka alhilqi miongoni mwa vikundi vile vilivyokuwa mskitini kikundi kiko hapo kingine kiko pale kingine pale kingine pale akaenda kwenye kikundi kimojawapo katika vile vikundi vingi fawa qafa akawa simamia pale kwenye kile kikundi fakala akasema abdullahi ibn Mas'ud kuambia ma hadhal ladhi arakum tasna'un ma hadha ni nini hiki alladhi arakum tasna'un ninachokuoneni mkikifanya hiki cha kuhesabu vile vijiwe vile mnafanya nini qaluu wakasema angalia majawabu na hoja anazoweza kuzitengeneza mtu akizua jambo katika dini qalu wakasema ya Aba abdurrahman ewe abu abu abdurrahman hasa nauddu bihi atakbira wat tahlila wat tasbihi. hakuna tulichokifanya ni vijiwe tu tunahesabu takbira zetu tahlili zetu na tasbihi zetu qala akaambia Abdullah bin Mas'ud fa'uddu sayiatikum, hesabuni ma'awu yenu fa'ana dhaminun mimi nachukua dhamana kwenu Allah yadhi' min hasanatikum shay'un kwamba hakuna chochote kitapotea katika mema yenu mimi nachukua dhamana baada ya kusema maneno hayo Abdullah ibn Mas'ud hasira zikampanda kisha akasema waihakum neno waiha ni makemeo ole wenu ya ummata Muhammad enyi umma wa mtume Muhammad ma asraa halakatukum ma asra halakatakum mbona mmeangamia mapema hivyo waihakum ole wenu ya ummata Muhammad enyi umma wa Muhammad ma asraa halakatakum. Mbona meangamia mapema sana hivi. Anamaanisha nini mapema? Maelezo yanafuata. Hawa, Hawa maswahaba wa mtume wenu. Mutawafirun. Wapo wamejazana wengi. Manake mngetaka kujua simuulize? Wa hadhi thiyabu na nguo za mtume wenu mtabla bado hazijaoza. Yaani amezikwa ni hivi karibuni tu alafu dakika chache nyenye mmeshapotea Wa huu na vyombo vyake lam tuksar hadhi ya vijavunjika Yaani bado ni mapema sana Haya maneno anasema hali ya kuwa na hasira kisha akaapa waladhi nafsi biyadihi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake Inna la'ala millatin hakika nyinyi mtakuwa katika mila ambayo ahda min millati muhammad yani nyinyi mtakuwa mmeongoka kuliko mtume wenu muhammad imani hivyo kama sio hivyo au maftu au muftatihuna mufta babad dalal mtakuwa mmefungua mlango wa upotevu kwa hiyo chagweni ni moja ya mawili imma mko katika mila ambayo imeongoka zaidi kuliko mila ya mtume wenu na kama sivyo basi mmefungua mlango wa upotevu hapa mi nataka tutazame na tufikirie kwa pamoja angalia ili jambo linalokemewa kwa nguvu kama hii jambo gani tahlil takbir tahmid lakini mistake iliyofanyika vile vijiwe hebu zuka mbona kama jambo dogo hivi alafu sasa analichukulia nguvu kubwa sana si dogo Bidaa inaanza kidogo kidogo kisha ina inakuwa na masahaba walikuwa hawataki kunyamazia batil hata kidogo ili jambo halikuwepo wakati wa mtume watu walimsabihi Allah kwa wingi walifanya adhkari kwa wingi lakini hawakuwa na utaratibu huu mmeutoa wapi Mbona mnaangamia mapema? Mbona maswahaba wapo hamuulizi? Mbona hata nguo za mtume wenu hazijaoza? Mbona mnaangamia mapema? Kwa hiyo akawaambia na hapa kwa Allah, Ima mpo katika mila ambayo imeongoka zaidi kuliko mila ya mtume wenu au mkubaliane na mimi mmefungua mlango wa upotevu. Qalu wakasema kujitetea Wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair Ewe Abu Abdurrahman makusudio yetu ni mazuri nia zetu ni njema tumekusudia khairi tu Na ukitazama kwa dhahiri nini khairi Alikubali la akasema wa kam muridin lilkhairi lam yusibuh Kwani ni wangapi wangapi waliokusudia kheri lakini hawajapatia? Kwa hiyo kadhia sio nia ya yangu ilikuwa njema, kadhia umepatia. Tuko pamoja? Ni wangapi wangapi waliokusudia kheri lakini hawakupatia? Inna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam haddathana. Akaanza kuwasimlia sasa. Hakika sisi tuliokaa na mtume Alitusimlia akasema anna qauman kwamba watakuja watu al alquran watakuwa wanaisoma qur'an la yujawizu taraqiyahum hii qur'an haitovuka kwenye mitulinga mitulinga ni nini na Koromeo ni hii au mitulinga ni nini na ya begani Hiki ni Kiswahili jamani mi nawauliza nyinyi wa <laughs> Ni hii? Ha? Mabega Kwa sababu hapa kuna mshipa mmoja anokuenda hivi ndio unashika na u mwingine je hiyo ndio mitulinga Kalla itha balaghati ataraqi wa man ataraqi At ndio hiyo Allah nasema ruiti akapofika wapi mabegani? Ha? Lakini pia kuna mishipa miwili mfupa mmoja unakuja hivi mwingine unakuja hivi inakutana hapa katikati. Ukishika hivi kijisika unauona huo mfupa huko hapa kubwa mgumu imara watakuja watu wanasoma Qur'ani la yuja wizu itakuwa haivuki kwenye mitulinga yao wa aymullahi na apa kwa Allah ma adri la'alla aktharuhum minkum wenda wengi wao hao ni katika nyinyi amechafukwa Abdullah bin Mas'ud kwa kitendo hicho alichokiona wa aimulla ma adri siwezi jua la alla aktharuhum minkum wenda wengi wenu ni katika hawa walewataja mtume na kusoma Qurani haivuki kisha thumma tawalla anhum kisha akaaacha akaondoka alipomaliza kutoa nasaha zake hizo sikiliza tukio sahaba nini nini Amru ibn Salam Allahu an wanasema, ra'ayna wallahi tuliona amma taulaika alhilaq wengi waliokuwa kwenye hivyo vikao hivyo tuliwaona inuna na yawma nahrawani ma alkhawarij walikwenda kujiunga na pote la makhawarij, wakawa wako zidi yetu katika vita vinajulikana maarakatu anharawan maneno ya abdullah bin masudi hayakuanguka chini waliisoma qur'an lakini hawakuielewa uwelewaji ambao waliuelewa uwelewa, masahaba matokeo yake ndi wakaja kuwa ni makhawariji. hapa tunajifunza nini katika mambo tunajifunza ni kwamba ukiacha sunna unabeba bid'ah na ukibeba bid'ah sunna inaondoka na katika madhara ya bida anaweza kukokota mpaka yakakutoa nje ya njia dini. Alafu wewe ukabaki unajihesabu upo kwenye dini. Ukitaka usalama shika sunna. Ya kutoshe yaliowotosha maswahaba na ibada usitie jazba kwenye ibada. Ishia tu pale ambapo sheria imeelekeza. Mfano unaweza ukaona kwamba umekuwa na mori wa kusali mpaka ukafika pala ukaona rakaa mbili za subu hazitoshi. Huu ni muda mwingi alafu bado una na Kwa tusiswali kama 4, sita, 8 hivi? Si wa kuswali? Sheria imesema 2, swali mbili. Hata hizo swala za usiku kiamul unapoanza usianze na jazba. Kwa sababu unaweza ukaswali mpaka saa ukachoka ukaenda kulala alafu subu ukaisali saa mbili. Ndio umesali nini sasi? dio na maana gani yani far, sunna imekufanya fardh umeitoa kwenye wakati wake lakini pia waweza ukaswali ndio kwa wakati na ile ukadiriki kwa wakati lakini una ayo. nayo siku tatu siku nne umeacha khairul amali wa inqala. amali iliyo bora ni ile yenye kudumu hata kama ni kidogo anza na hiyo kidogo dum nayo mpaka uizoe sasa unaanza kuongeza taratibu Tuko pamoja Anasema niliwaona hao wakitupiga yauman nahawarani wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuqulan wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hapa ndiyo mwisho wa kitabu matnufadlu alislam pembeni kinachofata ni kitabu kingine ni matini nyingine hii na wake islam lakini naamini kwamba inahitaji kurudiwa tena hii darsa ili kukazia maarifa. Kwa leo tutaishia hapa, tusikilize adhana na baada ya adhana kama kawaida tuta eh, kuwa ni kipindi cha kuuliza katika kuweka sawa uelewa wetu. Ulu kwa kuzidisha na kwa hoja ya kwamba nia yako ni njema unakusudia kufanya heri sio kila mwenye nia njema anakuwa amepatia. Unaweza ukawa na nia njema lakini ikawa haukupatia. Kwa hiyo na pia nimefurahishwa sana na maneno aliyo au nasaha za Abdullah ibn Mas'ud pale alipoambia wale watu kwamba badala ya kuhesabu mema yenu hesabu ni maovu yenu kwa sababu mema hayatapotea Allah ni mwadilifu yamethibitiwa lakini ukihesabu maovu yatakusaidia kuwa na tahadhari ku, na kupunguza badala yake kufanya tauba na kutengeneza mahusiano mazuri na الله سبحانه وتعالى نعم